de la serene sundout a racigeon il agarchietane a gertzen bai, geran eta atzo, Dov, Dov, eh, markaren publizitateak xareak asaldatu ditu. Aste buruan eta ondutik atzo. Sauna famatuaren enpresak barkamena eskatu zuen ere. Frantxees eta nazioarteko edabide hainitzen itzulia egin zuen gaiak. Aste buruan, xare sozialetan edatu ondutik iragarkia markak kendutu beraz bideoa. Orduan, zer ikusten zen irudian edo bideo laburroktan. Emazte gazte bat agertzen da, azala beltzekoa, t-shirta marroina, kentzen ari. Eta kentzen duen momentuan, teknologia berriek ahalbidetzen duten muntaketa eta ximple bati esker. Lehen emazte horren ordez, bigarren bat agertzen da bere berelekoan. Beraldiz, azal xurikoa, ile duna, eta t-shirta xuri batekin. Sauna eskuinaldean pausatua delarik. Lehen pentsaketa zoin da! Sauna erabiltzen du lehen emazteak garbitzeko eta dobi esker suria bilakatzen da. Bai, uh, agazista da. Boikot do bezalako mezuak biderkatu dira, bera, sarean hori da, bez bat. Bainan, bainan, bainan. Markaren publizitatea pixka bat, pixka bat luzeago da. Zonbait segundu falta dira. Iru emazte bat agertzen da ere. Ha? Azal kolorea suria ez duena. Beltza erez, bainan erdibidekoa, bo, olako zerbait da, eh? deskribatza eta olako gauzak ere ateratzea. Azkenean, irugarren emazte horrek dena aldatzen du ere iragarkiaren ikuspegian, eta duen kritikak ez du hainbesteko justifikaziorik ere emaiten arrasismoarekiko diot. Ez dut marka defenatzeko gogorik, eh? apentziaike produktu baten chalmentarako baliatzen diren irudi estrategi maltsurrak eh, badira handana bat ez naiz horten sartuko baina bai bez, biz de la quoi berotu dira edabideak berotu dira berriz hartu dute gaia albesainfité idagarquia racista etse na eta cette abetti hartuz, itouriar tous kachik iduli suen et cela neor Badarazo batala ere, alta ez da komplikatua, been informazio diario bizi huntan fite egin beharla. Fite erantzun behar da, informazio eta sa sozial erritmo hori elementu garrantzitsu batzu ahantziz tarteka. Telebistako putz hutsa hm? hutz idatiko hitza pitz. Hiz eta putz. Eta Katalunia beti aktualitatean delarik, ez dut haipatu uh, behiak aintzin, bainan uh, Laster, zomai minuturen buruan, Bixente eta Daviden kantuan zuten alko dozie, Euskal Herraptzien zat sortutakoa, eta Kataluniaz, justuki, aizan dira, uh, ez du gonduk, bizpairu minuturen buruan hemen txer. Cataluña beraz, beti aktualitatean delarik, zenbaki bat ala ere orroitara zine nuen, artikulu baten ikusi dut egun, eta titulua ere polita zen, Espainako gobernuaz, beraz, berrogeita bost miliar euro baino gehiagoko korruptzioa urtero. Mariano Rajoy, Europako alderdi politiko ustel burua da. Bai, la zomen du Rusi honkazetak artikulu bat aterazen joan den asteana. E-referendumaren blokeatzeko ahal guztiak egiten dituelarik espainol gobernuak, bere irudi garbi eta suria ongi mantentzia zailada ala ere. Dovekin garbitzen da hintxekur? Milabertzion taerorogeita emezortzi urtetik geroz, eun taerorogeita ama bost sare ustelduak aurkitu dituzte. Eta denak... PP alderdi eskuin lotuak zirenak. Eta urtero, behorek kostu bat badu Espainiaren eta Espainioaren zat. Begoi bost, miliag euro baino gehiago. Larrogei amarkadan sohtu zen alderdiaren barnean, Rajoi Manuel Fragak sortu zuen, duela somaitu urtelehenago, alianza popular alderdiaren segidan. Frankoren ministro zen, Fraga eh? Fragak, hori ere informazio gisa hor dut. Behatzireun txalaketa badira Espainiaren aurka korupzioaz akusatulik faktura faltsuak maipeko dirru horiek merkatu publiko iruzurak, Switzerlanditzn kontuak normale eh? eta bak eta bak luze bat gehitzen al da hemen kasu batean adibidez iluzukoiek esker ragoik, unki lituzke hogeita bost mila BG1 euro gehiago urtean. Eta hori ameka urtez. Hots, uh, BG1 ta irurogeita mazazpi mila euro. Horotara. Inzo poket. inguruko hauzi batean entzuna izan da, laire, Mariano. Bairan berak, etsakien deuz. Horrie gandu. Ba, sineste dugu. Beste adibide bat? Areadoz. Ciudad real, aireportuarena adibidez. Estatuak mili Uh, miliar bat euro, sartu zituen hemen, eh? miliar bat, Europako Pista Luzena era ikizuten, enfen, bon, na klas, 2000-2008an eh? ba estrenatu, eta 2000-2008an etxizuten, eta bar, eta bar. Baina bo, maak eh? igu katalanak dira gaiztuak. Itz eta bur Ashtar gurekin eneko bidegain kronikalaria eta euskal kultura zer da. Depenitzen du, batzuek emengoa, baiona aldekoa bezala ikusten dute. Eta urgunago da begiratzea, frantziari itzulia duelarik aurpegia eta bizkarra beha. Ego euskalegiari. Dominik Burukoaren aipatuko ditu bueneko bidegainekin bainan lenik, Kantua David eta Bixenteren sorkuntza ostiralean goizberrin utxegi mazenuten hemen txe berri zentzun gai. Paper hori eman da Gero haren ez da anda, Aldatuko da egutik landa. Horain auka bere txanda, haute txontzia anda. Gure botsa eman berriz eman ez daite zela ez daite zela gan kale batean hautu gose den batek utzitako doltan sauria guesala zen konstituzioko hitza che tira su vorticosa aghianda vilza e guno khlaike minsa legala re balinza si legi balitza, Zilegi balitza. Zilegi balitza. Kure botzak eman berriz eman ez daite zela ez daite zela kale batean, nautu gose den batek utzitako doltzan zauriak besalaşen espainia emendo su aincinia Zerdion, isilaraziak isiltzen denian. Zerdion, isilaraziak isiltzen denian. Gure botzan, keman berriz eman, ez daitez elastu, ez daitez elagan. Kale batean, Hautu gozeden batek, utzitako odolta, zauriak bezalaze. Espainia ez da humiltzen, diktaduran hamiltzen. Bainan zurotik atera altzen, hochtaz nogez da hojoitzen panko hoean iltzen. Gure botzak eman berriz eman, ez deat ez delaztu, ez daitez elagan. Kale batean, autu den batek, utzitako dolta, zauriak bezalasean. David eta Bixenteren txorkuntza ementxe, Kataluniaz kantuz 1000 erzier emen. Euskal irratienzat xortzen dutena eta hitz taputzen. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eneko bide gainekin segitu behintzin informazio garantzitzu bat... Telefono erabiltzaile entzat eta euskaldun entzat. Emoji delakoa kaipatu behar ditugu. Uh, ikurriñaren emojia onartu hartu ala ez diokoan baita. Zinekiten hori, hurriaren ogeita iru eta ogeita zazpi artean erabakiko da. Ikurriñaren emoji delakoa irudi hori telefonetan eta uh, beh, ordena erabiltzen dena. Emojiak zer dabe kode bat da, letrak, zembakiak eta kapsula tutako kodea zeinek, sistemari erraiten dioten, Ze irudi margotu behar den, kaso teknikoa da. Emotikonoak aldiz, teklatuaren karakterekin egindako espresioak dira, ados. Horduan, norkera bakitzen du, emojiak onartu ala ez, sortu ala ez. Unikod kontsorzioak, holi uh, da Bilderberg kluba, eta unikod lenguaiaren arduradun nagusiak sektoreko empresa ondiak dira. Apple, IBM, Microsoft, Apple erana dut Google, Facebook eta bak eta bak. Urean lau aldiz elkartzen dira eta botoa sekretua Se da. Zer reztabadatuko da urrian ebe hainbat emoji beraz berri proposatuko dira uh, tartean hilabetekoak adierazztekoa. Eta erri ordezkatzen dituzten hainbat bandera edo ikurri proposamen ere maingainan dira. Tartean, Katalanena, Ipar Irlandakoa, Bretainara eta Euskaldunena. Badirudi ez duela York txosten berezirik bidali hortarat, Berda txosten bat bidali duriz uniko deri. Bretoineak ere egin behar zuten, Euskaldunak egin duten ez dakit. Baina, ara, kusiko berba, laster, ikurri ere gure telefonuetan. Iraultza, iraultza urbiltzen ari da, hala. <totipos> eta segitzen dugu orain, zazpiak bat. Tala zazpi, galderazko ikorra beti eta kulturazariko gira gaur eneko bide gainekin, atxalde hon. Azkena kronikan, azkenean, idekidura bat abiatu zen hortik eta, be, janginuen, aldiuntan haipatuko ginela, burukoa haipatuz, Dominik burukoa, hau da bayonako antzokiaren burua gainera eta bere hitz uh, batzuk oiartsuna o kantsuteten urteko egitara orkestu egitaragoa orkestu zuten prentxorreko batean beraz baina kontzukian eta bere inguruko geletan duen programazioa eta uh, be, euskarazko um, produksio bakar bat badelakoan. Galdera galdera ateratzen nulaz kazetarien gandik, badira euskal talde bakan batzu baina ez Euskaraz ari direnak Eta mincheviras uh, bere erantzuna intzarri eta zen uh, prentxorrekoana. Eta euskaraz Emanaldi bakarra Argia dantza taldearena bideoa euskaraz izanen baita. Dominik Burukoa zen nazionaleko zuzendariarentzat ez bada euskarazko Emanaldi gehiago ez direlako besteen einekoak da. Susceptible d'être comparé aux autres spectacles que nous faisons à dire. Et il se trouve, et je n'ai pas que la région pays basque on va dire n'est pas plus riche en matière de propositions artistiques Ales burukoak nahiko luke emanaldi geiago izandadin <tose> Personnellement de voir le pouvoir programmer uh, un spectacle d'ici bien que je répète il ne s'agit pas de la mission fondamentale de la scène nationale San nazionalaren helburua beraz kanpoan egiten dena hemen ezagutaraztea da Orduan, hori entzuntzen nolarik edo irakurri zenularik, e, zer pentsatu zinu entzuka? Ba, ni, azteko euskal, euskal duen gisa, euskal kulturaren konsumitzaile gisa, eta egin batez ere e, ekoizple gisa e, Mindu nintzen, gaitzitu nintzen duen ogek, e, kesatu nintzen ogekin, eta nik uste dut eskandalagahia dela, orako e, justifikazio bat emaitea. Erraiten du behin, nahiko nuke euskal asko izan da di, ez da kalitaterik. Bueno, nik uste dut hemen e, e, euskal kultura kontsumitzen dugun guziek, badakigula hori gezuja dela kalitatea. Bada eta e, borondaterik ez da. Hori da egia e, nahi duena erranik ere. Kalitaterik ez dela dionean nik uste dut e, Es ez saguntzatik jerraten duela hori batetik mm. eta betiko e, logika eh jacobino centralistatik eh bertzetik. Horrenbaita nikuste eh eu kultura programazioaren esquema dela eh eta nikuste orriantzuko kontza espikatuzuela badola egin da ituzte. Eh goa sentro Parisen da, gero bada badira periferia parisetik aski hobegil ditzen diren perifi, periferia batzuola hiri handiak eh eta bezala eta gero oraino periferia tipioak eta oraino periferia tipioak zaun so, baiona da periferia tipio itari bat baina erpetatzen da frantziako zentroaren eskema hori eta e, kultura e, kalitateko kultura eh ulertu behartak burukoren eh logikatik ulertu franziako irizpiden arabera eh, irakujirik. Uh -huh. eh, Ez du ezagutzen beraz e, Euskal Herrian egiten dena, pentsatzen dut Iparra Euskal Herrian egiten dena ere ez du lanitza ezagutzen, dena den Iparra Euskal Herrian bereziki kultura amatoja, amatoja antzerki amatoja da, koltukantagintza da nagusiki, ez du egan ez duela kalitaterik, baina pentsatzen dut amatojari ez diola. Baliorik ematen, eh, bai honako eh, programatzeko eh, adina. Dena Den aden, eh, hartuko baginu eh, Euskal Lehi osoa, ekoizpen e, eta programazio iturri gisa eh bon, e, bada e, antzerki profesionala bada musika dantza profesionala kalitate handikoa eh anitz estimatua eta zorik gaitze zika jardean guti programatzen dena eh ta berazniko zut ez ezagutza hori ere badela eh pentsatzen berak peibaz region peibazker ratatu duenean e, mugatzen dela La Purtita, basi Nafajora, ez dakit Siberua sartzen duen ere, bere regioan pii batzkoa oztan. E, Oztara mugatzen dela, eta, bon, bebekiratzen baldin badu, e, zeh e, egiten den e, kipuzkoa, Bizkaian, e, Nafajoa garaian, E, bada, bada kalitatea, eta, eta bada programazioa. Eta nik uste dut hori, badela ikaragarriko mespretsua. Mm -hmm. e, Baina bereziki mespretsua, mes, mespretsutik e, arago da, e, eta Facebooken irakukin nioen komentario komentari hori, e, koloni izatzaileak e, e, erialde e, autoktono, eta indigenen kontra beti izan duen mespretsuaren e, agejaldia da hori. Mm -hmm. Bai, bai. Bo, azkenean kasi eh, dena errandu zu, hemen, eh, badela hor eskala desberdin bat, eh, guk euskaldun gisa dugun eh, eskala kualitatiboa, eta ba, ez dugu behpundutik abiatzen, berak parisetik abiatzen du, eta, bai, region dizi, peibazk, uh, region peibazk erraiten du, uh, erraiten du uh, ebenea alitaike, bai, zerbait hemengoa dizi erraiten duelarik uh, biztana, ipar uh, Euskal Herriari begiratzen du, bai bara be, bereziki, uh, bere ingurumen urbila, baita eta Euskal Lujaldea hori gelitzena intxegur berezatzen eta emengo profesionalak lituzke gogoan. Eta be, Euskararekiko ere ba, azkenean zpada olako sentsibilitaterik egituran bertan, Euskal Herriari buruz, ez bada olako pentsaketarik, ba, logikoa da azkenean olako diskurtso bat ere ateratzea ofizialki, berak ez du mespretsu gisa ere ikusten, logikoa da beretzat olako zerbait erraitea ez? Bai, eta gero gehitu behar da ere e, zebaliabide dituzten e, Euskal Herriko Kultura Ekoizleek eta euskaraz ari direnek zebaliabide duten beren e, lana egiteko. Eta pentsatzen dut Parisetik Parixetik elduden e, talde batek hainitzez baliabide gehiago dituela. Hemen e, aldela, aldene, aldiren neugiekin egin behar da, eta hogek ere, desorek abat e, sortzen du. Eta gainera, e, programatzaileek, lekuan lekuko programatzaileek, espaldi dute laguntzen lekuan le ekoizpena oraino no e, traba eh eta aulezia handiagoak dira lekuko ekoizleentzakat eta pentsatzen dut irizpide material izan behar dela eh lekuan lekuko ekoizpenaileku ematea dakin utzuk lekuko jendeak hori eskertuko lukela e, bertze komentario bateren hainuenaekin senta e, kontsentzaurreko genarira e, jan zuen eh Bon, badirela, trukeak iruñetik e, bayonara, bayonatik iruñera do iruñetik, e, bayonatik donostira mm -hmm. e, autobusak edo antolatzen direla e, han egiten diren ikuskajitara joa eteko baina, kexu zen e, iruñeko eta donostiko jendea ez dela egiten bayonarat. Hala, inan, e, egiten baldin mahuzu programazioa jantxez e, bat e, donostikoak eta iruñekoak ez diren bayonara joanen, alderantziz, Baionan eskaintzen ez duzun programazioak bat baldin bada donostian eta iruñan izaten alda Euskaleko izpenak edo izaten aldan uskikaren inguruan eh gausanitz baita hemen goi jendea E, joanen da Donostira, beraz, e, kexu da aldi bere, beraz, zuk ez eskaintzen e, programazio bat e, erakariko lukena egualdeko jendea, e, ez joanen, eta eskaintzen bauzu bakrikultura kultura frantsesa da joanen, eta euskal kultura eskainita ere, bon, Donostian e, bada programazio, bada usarki e, gauza, beraz, bon, kexu kexatze hori ere, ez zait egokia eruitzen, ben autobusak antolatu, betetzen baldima dira Donostira joateko, gana edu, ba joanan zerbait zer gauzea antolaliteke Bai, berdin kesu horizen gehiago bere burua defendatzeko manera bat momentuan, baina ez da egiazko kesu bat ez? bai, hentxegur bai. Mm. Gero, pentsalazten dit, justuki uh, komparatzen alden, bestein batekoa da, bainan, depenitzen du ere norden horko uh, burua, hor uh, dominik buruko da, bainan beste norbaite maiten duzu, eta programazioa ere, dezberdin ki begiratzen da, eta antolatzen, uh, dezagun musika aldetik, uh, miarritzeko atabal uh, eszenatokiak, uh, ba, azken urte hauetan, aldaketa bat ere proposatu du, uh, aldiguziz, uh, ba, nazuarteko tantu, talde bat helduderarik euskal talde bat tirotzen du hemengo talde bat uh, emaiten da izan euskaraz uh, ari dena hala ez, eh? baina lugaldeari uh, lotura beti uh, eskaintzen dio gelak eta batzutan ere afitsaburuak euskal taldeak uh, dira eta holako um, oreka bat hala ere saiatzen dira egiten azkenen posible da zerbait ere lurtsa baina independente du nork duen horren ardura gibileana E, bai, horrek e, erakusten du posible dela, horai ez dakit e, atabal eta zen nazional e, gisa bereko, hori, e, ez, ez du daim beste kontrolatzen, atabalen e, izaitea e, juridikoki. Bera, zen nazional e, zirkuitu baten e, barnekoa da, nik eta izena bera ere, nazional, hortan ikusten e, dugu e, menturaz, e, bon, norden e, buru gauza bat da, baina norbaitek ezagitu hor buru, eta irizpide batzu ere e, bat dira, proiektu politiko bat da, egin ahondi e, batean, e, udala, udal baten e, kultura programazioa, e, baiuna bezalako hiri baten e, kultura programazioa, proiektu politiko bat da, eta ez zuten hor nahi ezagiko lako postu batean. Ez dut urste, e, hagin indaike hor eh, oh ezag, ezag balizate eh, euskal kulturan implikatu aden eh, lagoit. Momentu zara da behintzat eta badua espaldi gainera, uh, beraz hori uh, ginoen aipa gaiatxalde untan, eneko bide gain gurekin ginoen milesker? Milesker zuri! Eta jakin, uh, ala ere, itzordu hau, uh, zazpiak bat atzo gaur bihar, eneko bidegainekin, solasaldia duzula itzorduetan, hasteuntan, ostegunean, miarritzeko mediatekan, seietan izango baita, ondoko hilabeteetan, aterako duen, liburuaz aritzeko. Lasta heraldi, zoren laurdematen buruan guregomita, Jon Olano, berriako kazetaria izango da, Bartzelonatik zuzenean, historia markatzenari dira, Katalunian gaur Carles Pigdemont eh, generalitateko presidentak seiontan agerraldi egin behar baitu independentzia aldarrikatzeko iduriz. Eta beraz, handik, ginen dugu punu bat, panpimer kapitea egurekin izango da, adi, aipatzeko, bostak eta erdi mementu zeuskal irratietan, berriak zurekin bernadetar gaina. Atxaleon, bai guziedi 2000 bat presuna goizuntan baijonako kajiketan behatzi sindikatek deiturik, sektore publikoaren kontrakko gobernuaren neuriak salatu dituzte, postari lujaldeko langile zergetako erakasle eta bestek, gizarte zergaren goititzea, euntaho goimila lanpostuen galtzea ondoko urteetan, eta beste gobernuaren hautuak ez dituzte onartzen them Eta horren erdi baten buruan eginen du bere mintsaldia Carles Puigdemont, generalitateko presidentak, parlamenturat heldu beria da eta jendeguzia mintsaldiaren bea da, Kataluniaren independentzia deklaratuko ote du ala alabestetzer behit, independentzia eta e-republikari buruzari dela Katalunya iduridu asteko Horrek, ikus handia sortzen duelako marka, mundu guzitik gin ko bat kazetari badira Barcelonaan eta jendea biltzen ari da parlamentuaren aitzinean baknean bakeik parlamentariak eta baimena duten kasetariak dira. Baionako higik eta KAF familieen laguntza kutsak hitzarmen bat izenpetu dute, jaurzaruaaren saileko elkar lanaren adierazteko Baionako jendetza goiti doan bitartean aur zaindegi aisialdi zentro edo ageraguneak sustengatze bat engaiaatu dira bialdeak Euskallerigia eta zeinantzeko familia laguntza kutsakak kasik bi milun laguntza ekartzen dio Baionako jiriarik. Jazabiatu bahne gogoetaren ondotik, aitzina gazte mogimendu bere beresaila politikoa eta antolaketa eguneratu ditu, hiru ahlo nagusitan hariko da, feminismoa, lua eta etxe bizitza eta euskara, E, horien espicatzeko Biltzaage publikoak olatzenak ditu, lehenak izanen dira senpere eta azpaen, ostirale eta ibiakoitzuntan. Etxemanoka. Trumandokan Charles Bidegen ostiala isenaikin zinen tzaiku. Tostibarren garrusen eta erreten dute, guk olilua duduneko ortsiale. Gerardo Mungia Pintxeak aldiz milabedeatzuehen eta hiutan hoita hama ortsian, iruneko bestak eta germanen herriotza gogoraziko deiku. E unartan geien oiukatu genuen oiua izan zala, eta matalos. kanta gintzan gontzon Idatze daer fraide zenak, idatzi horreaga kantaz haiko zaikus. Artu zuen, saspirunde iruro gita mazortzean gertatutako gertakari bat, mila behatze dunde bostean, Euskal Herrian berak, berak, sentitzen zuen galera bati buruz itzegiteko. Hitzumandoka haste hartez saspitan, hastizkenez lauetan. Hitzumandoko te bateko pausaren ondotik Baiona eta miagittzenren derbia berriz zaigua aurten, eta Euskalgatiako bizitzana egira biststandena, larun batean zuzenean jandosetik atxaldeko zazptan, baina baita ere jokozkan posaio berezi bat izenen dugu ostegununtan zaleak alde batetetik, pol mendiburu baiionaga eta Sanparasum miariz da, baina aretz igin ize Baionako jokalaria ere gurekin izanen da derbi bereziunen kondatzeko. Itzordu bikoitza beraz derbiarekin asteuntan, ostegununtan zazpioontan, jokoskanpo saioa Epka Australiaan bostetan eta larun batean partida da Baionania egtze jandosetik zuzenean aratzeko zazpiotatik goit. Pirineotan posible delako lemapean mendialdeko eskualdeunen etorkizunaz gogo eta egunak antolatu ditu joan den udalbiltza udal biltza eskualeriko autetxien biltzagak Katialin zentomarrik, Euskal Pirineoetaz ikerketa bat burutu zuen demografia, laborantza eta etxe bizitzama ilan gure gomitada haste azkenuntako goizbegin baita ere aizea isasa gamarteko autetxea eta udal kidea Adi, musika eman gizuna... Batare, musika ere... Azte hartetan gaueko bediratzietan... Urda bat abor, ön haku... Larun bat gauean, ameketan... Kizerat, aponkzionel, no materiol. Eta igande haratsetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai... Isi... E Adi, eman gizuna... E si. Eta panpimercapide gurekin izango da sonbait minuturen buran, horen ah, laurden baten buruan ere gehiago, uh, be, adi, eman kizuna ipatzeko! Itz eta putz, itz eta putz, itz rentzaz bitz, lehenik eta parlamentuko maiak haintzat hartu ditu e-referendumeko emaitzak da berriako tituluat enoreuntan dena kataluniari begira dira uh, be, bernaeteko horritarazten zuen bezala ere berrietan seietan karlespuiz de mont kataluniako presidenteak uh, independenzia aldarrikatu beharko luke la uh, e-referendumeko be, uh, e emaitzak beraz onartu ondotik urbiletik segitzen duguna ere uh, boz minutaren buruan ehor izanen baita jon olano berriako kazetaria Bartzelonan dena orduan tituluetan argiak begi guztia kataluniari begira Puix de puizdemontena gerraldiaren atarian kataluniako bimilioi eriter baino gehiago autodeterminazio referendumean boskatu zuten urriaren lehenean Espainiako estatuko poliziaren erasolariei aurre eginez Berrian, generalitateko iturriek azaldu dutenez soilik diputatutak ezetariak sartu izango dira eraikinerat. Ahentzek eta omniumek elkarretaratzeak antolatu ituzte atxaldeko seietarako, ordu hortan egingo baitua geraldia beraz a, de Montek, konstituzionalak, parlamentuko osoko bilkurari jarritako debekoa. Estrasburgon salatu dute irurgoitama bost diputatuk tartean forkadel presidenteak. Bon, bada zer Tua initz, urbiletik eta minutuz, minutuz, segundu, segundu, bakizuenola martxan den, Twitteren atseman gozu informazio guzia, uh, kaseta.eusen ere, del, deliberatzeko ahalaz, argitzu etxandiren analizia irakortzen ahal duzue uh, Katalunian gertatzen denaz, autogobernoaren joko arauak baliatuz independentziaren bidea irekidu Kataluniak. Bestegaietan indarkeria matxista titulupean, Andrean egia itzaletik argira indarkeria pairatutako emazten hautsa, ozen entzun zen, foro sozialak egindako ekitaldian, uh, orain goz ez dute baloraziurik egingo, joanen egin igandeko ekitaldian, emozio, sentimendu negar eta iri geiegi pilatu ziren eta denbora beharko dute, bizi izan dako guzia proxezatzeko, Uh, ordean igandekoaren bilduma bat, artikulu batean ere proposatzen du hemen uh, berrian kasetari batek. Antolak eta eredu eta hildo politiko berria orkestu ditu haintzinak hau ere berrian den titulua, um, beste Davidetan ere haipagai dena ez zorendik, asterginen haintzigur biharko gaietan, um, beraz antolakundaren eficientzia politiko eskasaren arrazoi jak identifikatzeko bimilata amaikeko udana 6 si estabaidazaioren emaitza da beraz plazaratu plazara du, dutena uh, eta beraz hori berria nahi Argian Katluñaz gain hala ere gai nagusiak dira tenorehuntan, lotzaren arresia Bilboko portuan, errefusiaatuen krisi globala titulupean, Bilboko portuko arduradunak lau metroko gorako duen eresi bat eraikitzen ari dira, errefusiatuak ferietan polizoi moura sartzea eragosteko erabaki horrek erreakzio hainitz eragin ditu argian aipa Eta osasunaren privatizazioa Azere gai bat, bat Osasungintzako gastuaren lautik bat Finanzazio privaturako da Euskal Autonomi erkidegoan Medikus mundutik Deshoreka sozialen eta osasunaren Privatizazioaren arteko Loturak astertzeko Ikerketa egindu Muzik azetan aldiz, bayonan mobilizatuak funtio publikoaren defentxan goizuntako mobilizazioa beraz hemen Emmanuel Macron, Stato Franceseko presidentearen lan erreformak reformak publikoan eragin dituen aldaketak xalatu dituzte, bayonan sindikatu nagusiek bate gindute bimila lagun inguru elkartu dituen mobilizazioan media basken ere titulu nagusia bimila pertsona baino gehiagok defenda datzu dutela funtzio publikoa. Eta mundializazioa eta migrazioa hori beste titulu batean uh, Mathieu Akoren artikuluan aurkitzen a duzuena. Ha, eta zudo ere uh, Katalunia ipagaia, eh? titulu nagusi ereten tenore untan, antzinoan ipatzea. Uh, zuzenean segitzea proposatzen du ere Frantses kazetak bigarren gain, Gisa aldiz, funtzionarioen greba pundua egiten du gaur izan diren mobilizazioetaz Itzeeta. Anita Parker, presziste, deskubritzeko, Michel Cantuarekin ondotik, Dion Olano gurekin izango da berriako, kazetaria erremezala, Bartzelonatik. <tutua> Landu zure gorputza onde oskutatua adina jaantzi orro os sesia, Prime lainlain ta espainiak noski ada da emakume oza da Akatzen nain perfektua Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga Incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada La que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas Depende de como tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero Eta eskrabua iragarki edo postre izak bera daizua Zinar gala izia eta goiada narrua jotzeko soili Parker nahi, zaurpegirik gabeko Anita, ez zidaten bigarren izenik jarri eta edozein Parker. Swing salea, agian swingera, swing salea nahi zelako, eta bar, eta bar. Ala, nola deskribatzen duen bere talde berriunek, Anita Parker, deitzen da taldea. Michel kantu berria, beraz, aurkezten dute, Mauka disko etxen agertuko dute, beraz, disko... Behi ya, segitzen nugu orain, seak laurden guti direlarik gure gomitaretkin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Kataluñaren historia markatuko duen egun bat izango ote da gaurkoa ere urriaren leheneko erreferenddummaren ondotik, Espainiar poliziaren erantzun bortitzarekin, Carles Puigdemont generalitateko presidenteak aagerraldia eggininen du seietan laster beraz Kataluniako Parlamentuan independentzia aalddarrikatzeko gurekin Jon Olano beriako kazetaria agatsalde onna. Arratxaldeon. Orduna, nola prestatzen da Katalunia gaurko hitzartzeari historikotzat jotzen dutena, nah, ainitik pentsatzen utz? Eh, historikoa talantzari gabe eta nik erantsiko nuke aspettativa hondiarekin. Ikusten da bai, eh, herritarren arteko elkarrizketetan eta noski pranja ere, alde edo kontragon ziurra dena jendeak izugarri izugarri aspettazioarekin jarraitzen duela gaia gauruko eguna, eta bat ere gaurtik aurrera etorri daitekeena, hori baita enkonezan biena. E, Puizdemont, bere ala atxilotzeko prest legoke Espainia iduriz, e, iturri batzuen arabera. Ba, bestu haute dagunea, nola entolatua da hor? Ba, ala dio Bloombergek bintzat, eta ez dakit ala balitz nola gertatuko litzatekeen, baina bintzat parlamentua Bartzelonako ziutadela batean dago e, lorategi batzuetan eta iztugarria da mozoek, e, inguruan duten dispozitiboa, ez dute bakarrik parlamentua inguratu, e, lorateri hori guztia dago e, ez zintzartu prentxaretzat daiz noske eta, eta diputatu entzatzere bai, baina e, ikusteko edo, imenetan ikustarria da ze nola kooperatiboan sortu duten eta beraz, Meltorriko gale hitu guardia zibila bereala putxen dut atxelozera e, ni gusteko aitzatake nola ingen luketen. Mm, bai, eztaki gustaila daia jaian irudikatze ere zer gertali taiken gune babestu batean ere. Orduan, um, se girotan dira hor politikariak segurtasunarekin ari dira Jordi Turullek ere eginduak eraldia eguerdi honetan, gobernuko bozera mailaren mezuna gusia izan da. Ba, jordi Turulek e, argi utzi diguna azetari oia da berak ez hitzerdirik ere esango e, arratsaldean e, gertatuko denaz. E, Badagoalako sekredismoa nahiz nahi eta gutxi gora bera jakina den putzen e, e, ez zer esango duen, baina nintik joku den gutxi gora bera bai. Eta Turulek ez du nahi izan aurrera du, ba, esan dagoa, itzer dirig ere ori bai bakasadariak tira katdirak egon dira eta bai esaten zuen egun historikoa zalantari gabe da dela eta eta gobernua e, bilduta dagoela eh Pulsemontere esango denaren inguruan alegia adostasun bat badutela. Ze egunetan aipatu izan da ze tipira bera egon daitezkeen bai bai gobernuaren barnean edo alderdien artean ere eh Pulsemonten hitzak neurtzerakoan baina gaur turuile bentzak publikok esanuen eh adostasuna ere bateko da gehien goarena hor da, adostasuna. Horri da. Bartzelonako hau kaldiz, ez luke babestuko, de montenitza? Ez, argi zuen. urtizuen ato. Badako e, lauk esantzuen e, urriaren bateko referenuma e, erriburu ekintza bat izan zela, eta argi urtizuen zuen izan zen gertatutukako erantzukizuna, alegi aportizkeriaren erantzukizuna Espainiako gobernuaren izan zela, baina... Hori horrela izanagatik, erantsi zuen ez zuela ezitzaiola nahikoa berme iruditzen e, gaur hemen independentzia deklarazio bat egiteko. Hortaz, eh horregatik daude ere begiak, begiak eta belarriak guztiontek ze hitzerabiliko, ze oso importantea izango da nola eraikari bada kolaboren inguruko sektore hori. Eh independentzia deklarazio baten alde ez dagoena, baino preste egukeena bai errepublika baten prozesu konstituziogilean parte hartzeko ikusiko dugu zintzuk diren hitzak bai hitz guztiak neurtokoak direla hori ez da dudarik uh, behar bada ere kontekstua oroitarazteko uh, igandeko manifestazioarena ere horrek markatu ditu hainbat irudi ikusi ditugu hemendik espainolena unio nola pasa zenzuk nola pasa zenuen hori ba iazan Ikus barria izan zen ez talako horrelako manifestazio jendetsu bat unionismoaren aldetik Artzelonan, no, gaudut duagoak gaudia independentismoaren mobilizazioetara Ez zain beste Espainiaren e, bai, batasunaren aldekoetara Eta hor, bat ba zegoen denetarik, bat zegoen e, PSZeko jendea, katalan zena e, Espainiako beste lekuatutatik joan dakoa, e, PSZ-tik pepera eta peperetik eskuin erago ere badagoena E, baina, deigarriena izan zen, nire eta personalki hoi e, e, unagusia izan zela e, Puigdemont espetxera. Ez zen hainbeste, bai bazen zen Espainiaren batasunan larrikatzeko manifestazio bat, baina hor e, meztu unagusia jendearen aldetik bentari izan zen e, kataluniako gobernu gurua ba, espetxera sartea. Horta En zin, ez dakit, zenbateraino murriztu, edo eh, eh, nozki sanoa da mobilizatzea izatea, baina ez dakit zenbateraino lagundu den horrek zeintzikoan murriztu. Mm. Eta zuk zure aldetik ikusiote hote dituzu, eh, ba, kainu fasistak orainitz eh, iruditan ere agertu direnak, sare sozialetan adibidez? E, nik personaliki eta egon nintzen puntu zehaz batean e, manifestazio osoa igaroten zen ditartean eta nik personaliki oso e, baten bat ikusi nuen ez ziren behiegi, baten batek bat zeraman e, falanzeren banderaaren bat, eta bai ikusten ziren batez ere ba, e, lehioare ere bazegoen, e, guardia zibilaren kamisetak zer amatzen personalik bat zeuden, alegia. Ez e, fasismoan ilotuzako irudiak, baina bai, irudi, en fin, e, indarazmatuen apologia bat egiten dutenak, eta? Orduan, e, ba hori ere, eta geneko, adieraltarria iruditu zitzela. Mm. Erran bezala, beraz, eh, Carles Puizdemontek, generalitateko presidentak ageraldia eginen du, seietan, eh, independentsia aldarrikatzeko, orduan, eh, Politikariak gobernukideak hor dira. Kazetariak hala ere bihitsa saipatzeko mila kazetari gutxi gorabera kreditatuak dira. Jendeinitz beraz hor da horren inguruan uh, nungo kazetariak dira hor ikusten dituzunak. Ba, esan bezala 1000tik gora kazetari uzul daudela kreditatuta eta hiru e, ordulenago e, saiohasio baino hiru ordulenago ikusteko da parlamentuan dagoen giroa. E, giroa, eta hizkuntza han iztasunaz. Hemen ikusen dugu jendea aitegiten e, inglese zenoski, Japonia eratuzte dut ere bai, ez gai desberdintzeko ez, ez, zehazkitze ze izkuntzatan ari ziren, baina nazio artean biztu den interesa agerikoa da. Eta datu bat ematerren e, nazioartetik eta nazio izan besan dut Espainiako statuko ez diren Eta bideak uste dut egun da gora inguru hortan badabiltzala hortaz. En fin, horberre hemen gertatzen dena, ba, mundu osoan ikusteko aukera izango bat. Eta egitajak, beraz, nun dira, nun izango dira tenore hortan? Ba, hemen e, seietan bertan, e, Puigdemontek bere Italia azten duen unean, badago dituta mobilizazio bat, e, lehen azaltzen nuen. E, parlamentua dagoela batzelunako zutadele batean, eta horren kanpoaldean dago e, luis konpainz kalea, edo pasea lekoa, hor bertan jarri duitzor du da e, ANC Asamblea e, Kataluniako Biltzart Nazionalak eta Omnion Kulturalek. E, pentsatzen da hor jarriko dituzte pantalla batzuk, eta hor kanpoan jarriko izango da barruko saiba, eta espero da Ba, erritarroldea gerturatzea, ze deia ere hori zen, ez, e, instituzioak laguntzea gaurko e, deklarazi gano, mm. espero da jendeta. Mm. Eriaren pisua dena den beti horra gertzen dena, Katalunian eta zu jonolano Lano horren erdian izango zira gainera? Hori izango da gara, horren parlamentuan barruko girua ikusten, hori historionez e, e, streaming bidez ikusi izango da Teo telegustabidez ikusiak izango da e, e, milak amaziotan munduan eta goizango gara kampuan, ba, erritarrek e, momentu hori nola bizituten jarraiteko. Mm -hmm. Mil esker behintzatze, Jon Olano, berriako kasetaria, gurekin ginoen, Bartzelonatik eta, beraz, Laster, egan bezala, Carles Pizdemonten, itzartzea izango delarik, eh, eskerrak zuri. Mil eskerra entzatzea atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan. Yese des, izirik! Adi, musika eman kizuna. Batare, musika ere. Asteaketan gaueko bediratzietan. Gurdaba dabor, Larun bat gauean, ameketan. Kizerat, aponkzionel, no materion. Eta igandea aratxetan, ere, zazpietan. Bai, hori bai. Izirik! Adi, uman Ah, bizire gira, adi mankizuna, laster, uh, uh, es... uh, izango da behatziontan, pampi merkapidea txaldeon. A txaldeon arantxat, aguzi ediz? Ordean nolako giroa prestatu duzu behatziontako, oren batez bergauza izanen hoteda. Ez, ez, ez, izanen da pixka denetaik. Eta axiz eskualeriko kunzulu nazionala ah. lekin, akzu dizka atelatu diela, pastatu duzu deia funtsan. Bai, Hori, uh, elektrozuinga adizaukuditen ere uh, askarki berriz eskualerri dat, Anita Parker... Hora, intzten pasaduto? Habe, bala, te. Hori ere berriz entzunen dugu, bai, dintzan orte, ez dut entzun. Yes. Madeleine, maite usu? Bai, Jateko ere... Bana... Iateko ere, eta musikari bezala ere donanztierrak bai. bai. bai. Uh, ez dute, ono eranarras, baina uh, iduri luke zerbaita idilera prestatzen. Disko berri bat? Ba, me ez dute, uh, au disko zahar batetik hartu dut. Mm. E, deus ez, Eibartarrak e, irukote bat, ere entzonen dugu, aioak e, bere diska berria plazaratu du, bos garrina. E, interesgarri dena artista bisikif amatu dela, eta etxen grabaketa ainit, zedo egin dituela berak. Mm. Eta jo estudioetan lan hori duzte, bon, lan interesgarria, polita, lasaia. Toki Monster DJ Adrien Sonendogu, entreneytuur Lighémoneux de Menir, autant euh placerato et toute bat, à revisater, English fourtet électro The ongoing concept, ce qui da médical metal talde ce que j'expérimente là disques ou la corde de Guinoux n'a acheté m'a été touté. Ouais ouais, intelligence Unfalde, Suitzia boskotea, harko arraunta hauek, eta bisikilana ona ateratu dute Bosgar es un sourire gaixo male reina 16 da urte utaldi. Chérie, ça sous sous s'en aller? Voilà, chérie, zuzentzea. Xeneri martiak mushikali, écoutez les sakes sur les boudoirs, sur les lagons avec une mushika et kiten. Spotlight taldea bezala. Nahes. Neskak gitarra jotzen du. Eta mutikoak gitarra eta bautela gumbat bateria diotzen duena ere. Mm -hmm. Eta ere, buli entzonen dugu. Ego or, grunge, garradz, bainan pop, askki garrbi bat ere. E, Eten dutena, nashvilekoak dira hauek. Ah, nunda nashvile? Nashvile, tenezi, nes? Nostakit. Ameriketan. <laughs> Ameriketan, beszal lehan. Bai, e, nashvilekoa sointzena. Eeeu... Uh... Benarpeur? Ah, Benarpeur, mentoaz. Boa, hau entzunen dugu ere, Charri, bestekan tu batean. Bully deitzen da. Bully. Bully. Bully. Unxabe, atzi onta, n'pampilekin usie ez ordu? Charri Arteo? Charri Arteo, adi? Adi? Adi? Xarri beraz Adi emankizunean, besteak beste behatzetatik aintzina nikorrekin agurtzen zaituztet hitz eta putze emankizunean hitzodo bihar, bostaketaxiak artean. Joan etxebagia gurekin izango da maputeak aipatukogun aski biharkoan irudiekin argazkiekin beraz lotu susaiian bezala eta hogeitarazten uttze eta Euskalgatiak puntu EUebunean duziela atzoko emankizuna, uh, Facebook eta Twitterren ere ohjatzenangoituziela hainbat lotura. Sheiak, nuskai retetan.